Eta Katalunia berriztanena berriz ere aipatzen dugu eta bertatik dugun le cocotashumbat ere hartuz eta behitstaputzen laguntzaile zena ere garai batez aritz gara Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Hau duan, ez dakit, e, zailada erraitea ze girotan pasaden atzoko irudiak ikusirik, e, gauk ere oraindik itzulika, diren irudiak ere baditugu hemendik begiratzen, eta ba, nik e, e, e, nahasmen bat zen ditzen dut, alde batetik bortizkeria, bestetik erriaren indarra, zuk aritz galarraga nola gaurkoa pasazenuen gaukkoa, edo atzokoa barkatu, eta gauk ze zei se sentimendurekin bizizira? Bai, ba, gaur horrendik ere, esango nuke, nahazmendu horretan, bete-betean e, nagoela edo gaudela hemen e, atzoko eguna Katalunian bizi izan genuen asko eta asko gez, e, alde batetik e, tira sentimendu oso azkar ek e, izan gerituen atzoko egunean zehar eta eta baddaki zuor transizio bat behar dela eh? sentimenduen eta gero ideia argien artean eta eta ikuste gaurko egunarekin oraindik eztitubulatzeko sentimenduak era bate ordenatu eta era bate garbianan jarri, eta beraz horra trantzisio moduko batean, ez eh, alde batetik, eh, oraindik eh, sentimendu azkarrekin, eh, tristezia handi batekin, atzoko violentzia irudiak ikusita, eh, errabia handiarekin, eh, postasun eh, puntu batekin erebait, zi azken batean eh, zaltasunak zaltasun, ba jende askok eman al izan zuen boza eh, atzo eta beraz sentimenduen eh, nahasketa horretan oraindik ere eh, gaur astelenarekin Uhum. Zu beraz uh, zure eskolan edo laguntzailek isari zinen, ohoitara ziz, boska gune bilakatu zela, enbat kolegio dota eskola bezala. E, zuek nola pasatzen eguna azkenean? No? Bai, ba, gure kasuan esan dezaket eh, nahiko lasai eh, pasazela azken batean eh, gure eskolan ez eta gure auzoan ere eh, grazia hauzuan, nahiz eta jira, san desagun historikoki, ba, auzo beroetakoa dela, eh, baina hala ere eta kaso horregatik, ba, polizia etzen, etzen agertu, ba, modu masibo batean, eh, san desagun polizia, mosoak eta egunean zehar agertu izan zirela, baina beti ere ba, ba informazio eske edo informazioa biltzera, eh, beraz, eh, protesta hasi zen nolabait larun batean, egostiran arratsalde gaurrean hobeto izan E, a, konsigna zen e, ba gure eskolak babestea da okupatzea bertan aktibitateak egitea pixka e, bat igandeko eguna iritsi arte eta boz boz ematea ireki arte eta beraz ostirala gauean jendea geratu zen lotan, larun batean zerr ere bain bat eta bain bat e, gauza egin zen eta eta igande goizaldean badaitua zegoen jendeak goizeko bostetarako Bostetarako agindua zen berez seiak aldera edo ba, polizia hasiko zela eskola buzietara etortzen eta eta gauza komplikatu alzitekela baina zorionez gure kasuan eta beste hainbat eta hainbat eskoletan gertatu ez bazala ba, ba, lasaitasun edo normaltasun betierekako txarteko batean e, bai. igarozen atzoko eguna bai. Pentsatzen utala ere E, ba, irudiak eta dena segitzen baitzen nuten ere zoen gunetik, e, beldujak ezka gertzen zela momentuietan, zer pasatzen zena? Bai, handia, eh? tensio handia, bizi zan genuen eguno zantzea, zazken batean Ba, tira, nahiko modu aleatorioan ematen du ez, e, joaten zela polizia, seguraski ondo pentsatutako plan bat e, zeukaten atzean, baina ka guk ez genuen ezagutzen plan hori eta beraz ez genekien gure eskolara, etorriko ziren, noiz etorriko ziren, zenbat bat etorriko ziren, zerre, zer jarrerarekin, hau da, bake jarrera noski, baina, baina tira, e, eskola okupazio guztiek ere ziren hain, bortitzak izan, poliziaren partetik, beraz, tensio hori mantendu zen e, egun osoan zehar, ez? Tensioa, segura eski, gero eta handiagoa zen, ba, irudiak ere, egun aurrera joanala ala, irudiak ere gero eta gehiago jasotzen genituen, nuguik horretan, telefonoetan, eta televista informatiboetan, eta bar, baina, nik azpimaratu nahi duken, hori, jendearen e, jarrera egun osoan zehar oso baketsua izan zela, alden neurrian alaia ere bai, e, kantuan eta Eta, eta ibili zen jende asko, eta esan dizeagun, gure eskolan bintzat eta guztuan, botoa ba, nahiko era normalean, eman arizan zuela jendeak, horra eh? razo informatikoak egon ziren noski hasieran eta Guardia Zibilek ba, e, sistema informatikoa bertan bera erori zute, e, bota zuten eta baina esan dizeagun, kaldera edo, ba, bostka ematea normalitzatu zen momentutik aurrera, ba, botoa ematea bera ere, esan dizeagun, nahiko ekintza normale bila katuzela gureko, testu inguruan bintzatea. Horren um, aldetik, e, bortizkeria ikusi dugu beraz, e, irudietan, pentsatzen otezen, olako erantzun bat, espainaren aldetik, katalanek hori aurri ikusi haute zuten? Nikuste du, jendeak pentsatzen zuela, horrelako zerbait gerta gertazitekela. Zalantzalik e, ez daukat ere, era berean, inorkezu dela nahi, e, alakorik gertatzea hau da, pentsaziteken biolentziarekin e, sartuko zirela poliziak eta bar, baina inorka zuen hori dezio eta aregutxia hua egin zuten intensitatearekin eta egin zuten biolentzia e, graduarekin, ezta da? E, nik zalantzarik ez daukat, hori e, ondo pentsatutako estrategia bat izan zela Espainiako Polizia eta Gintarien partetik eta beraz atzo gertatu zen e, zauritu bat eta guztiak e, estrategia baten ondorio izan zirela eta beraz ez es, zer improvisatua edo ez zer albokalte edo, edo zoritzar edo la korrigo dena ondo pentsatutela zeboen, ez da? Mm. E, gero, itzegin daitek ere bai, zer estrategia horrek zer izan dezakeen negativotik eta zer positivotik, hau da estrategia bera aurrera eramanduenarentzat, eh Espainiako gaiteritzat, ea positiboa den estrategia hori edo edo ez ai ez? Eta hor segurazki irakurketa diferenteak egin daitezke, ba ba bai zuzen ere balorazioa nondik egiten denez. Men Hemen Kataluniatekin eh, asko penalizatuko ah, du jendeak eh, Espainiako agintarik hartutako jarrerak. Segurazki, Espainia maian gizarteak, e, Espainiako gizarteak, e, arrera, e, ez ari negatiboa, positiboa ez dakitezen gonduk, baina bintzat, epelagoa e, egingo dio, eta klabea izango jakitea ean azio arteak, e, ba, zer zer iritzi duen, edo, edo zenbateraino, eskuz duen, e, gatazka honetan, ba, atzoko violentzia irudi neurrigabeko eta saluaiak ikusita gero ez. Mm Hor, -hmm. uh, puizdemonte presidentak uh, errandu, beraz, uh, ondoko pausoak azkenean hori baita ere referenduma egin dela, uh, beraz, uh, onartu behar dela, naiz eta trabatua izan den, poliziaren kamporak eta, beraz, justuki, referenduma trabatu duen poliziaren kanporaketa eta galde gindu, eta Europari, beraz, galde egindu, ba, media zaile lan hori egitea Europaren jarrera momentuz, pixka bat ere erdi purdikoa dela egiten alda, ez? Ez da jakina nora joango den? Bai, bai izango da, kontu izango da jakitea, ez? Nora joango den edo zen egunetan zer, zer jarrera ardezaken, ze ikusita gaurreko egunera arte Europa kobatasunak izan dezagun eh, hartu duen jarrera eh, gatazkarekiko, ba, ba este tu merezi errepikatzea gara, eh? baina ez Espainiako barnea afera bat balitzitzela eta konpon daitezela ahi egez. Mm. E, noski, biolentzia irudi hain eskandalagarrien aurrean, ba, jarrera hori ezin zuten mantendu, e, nola horiteko protesta egin dute gaurrere unean zehar, ba, ba, ez hori jarrera horiek arbulatu zeta bar, baina Nik zalantzadokat egin beharko luketen mediazio lan hori, ez da? Ze azken batean, esan dezagun Katalanak gehiengo bat e, Kataluniako gobernuaren estrategia inozo alde dagoela, berdin Espainian, e, Espainiarren gehiengo bat e, Espainiako gobernuaren alde beraz, egoera haindago haindamuturrekoa bi aldeetatik, ba, seguraski horre, iruaren aktore bat e, sartu beharko litzatekela, eta aktore hori inozki da Europar Europa bat asuna, edo edo baintzate gaur repuzdemontek esan bezala, ez dakit mediatza getalte bat, edo, edo zer zehazki, baina hor norbaitek uh, gugan digorago dagoen norbaitek eskusartu beharko luke, ze, ze goera bestela ba asko kante daiteke mendik aurrera. Inigo urkujuk, bere puuru aprobesatu zuen, eh? <laughs> Baina gorkuluk nahi kolat dauka, nik uste dut, eh, PP-ko gobernuarekin, eh, oraindik eh, estatutu autonomiatik eh, transferitu ez diren eh, eskumen oie guztiak eh, lortzen, hoiek ez gazitu lortu, imaginatu orain eh, eh, gauza importanteago bat, mediaziola importanteago bat eskatuko lukeen, eh, Kataluña eta Espainian arteko zerbait. Eh, Baina. Eh, bai. Ondoago ere eh? beremu da eskaintzea eta ez <risa> dakit. Ni, ni eh? baina <risa> bueno, gero da gero, gero ba, norbait benetan eh kapaulea, jarri jaerriber dela horre. Zerbait zerbait pro Probeitzuzko ateratzeko ez. Bai, ados. Berdin bukatzeko, ez da, guk da hemen urbiletik segitzen dugu Katalunian pasatzen eda, ikusi dugu zebortizkeriarekin, datuak ere sortzireun zaurituenak eta bach hortan gelditzen gira, bainan edabideak besteak begiratzen baditugu, hor ere beste kezka bat agertzen da, frantxes edabideetan amarnaka zauritu aipatu da, egian bai, egia, katalanek gaitunte sortzireun, baina egiazko zenbakiak baditugu, hauek dira, pentsatzen alda Espainiako zenbakiak dituztela ere bildu. Ehm, ehm, nora, nazioarteko prentxarekiko, or, leku garantzitsua da la ere, eh, ziritzi publikoari begira, Katalunian gertatzen denari, denaren berri emaiteko. Aipatzen da hori, eh, kezka bat ote da, Nazioarteko edabideen... Eh, Eh, distantzia hori edo batzutan informazioak ere ez osoki egiazkoak izatea? Ba, eriguz dut eh, Kataluniako afera, ba Espania-Kataluniako afera, ba eh, eh, Europarre medien eta Eta horroar, eh, agintarien eh, agendan eh, seguraski azken horretan eh, ez dakit postua, baina aurrera egin duela nabarmen hori seguru. Eh, orain dela aste batzuk, seguraski garrantzia gutxiagoko gai batzena, gaur egunarekin, ba horre ba top topean egongo ez da, e, ez dakit, ez dute naziarteko prentsa gehiagik jarraitu, baina Baina, susmoa daukat, eh, adibidez, Frantziako egunkari batzuk eta begiratuta, eta ez hotea den eh, jarrera handaketa txiki bat egon atzokoa eta gero. Hau da, horren eh, dela egun bon batzuk eh, ikusita libe bezalako egun batek edo ateratzen zuen eh, editoriala eh, nolabait Espainiako gobernuaren jarrera ontzat emanez eta, mm. eta, eta bidea hori zela esanaz. Ba, azken orduetako notiziak eta niko hor matiz gehiago ikusiko nuke eta eta detalle geiago ze, ze noski atzeko ba violentziaren ondoren eta e, ba, beste jarduera aldaketa bat nabari daiteke e, ez dakit zertan finkatuko den edo edo biler dagoeneko ba hantzurak ote duen baina baina bai eta eta eta bai hori nikusten dut leen eh, arazoetako bat pasa dela izatera Kataluniakoa, eh, dorko ba einbat eta einbat egunkarire nazioarteko egunkarien eh, eh azalak eta ikustea besterik ez dago besterik ez dago eta sente urden batzokoak ba, atzoko egunak ezote duen eh, markatuko edo zehaztuko puntu eta aparte bat da, eh, baita nazioarteko medien eh, medioen eh, ikus Berdin bukatzeko, eritz uh, uh, galarraga, uh, beraz bi aramunean gira momentuz, eh, referendumaren bi aramunean, bada oraindik, baina bi arko nola ikusten duzu gero azkenean ondoko asteak? Ba biharkoa zehazki biharkoa aste artekoa, eh bero, bero xamar, ze greba orokor bat eh dute hemen Kataluniako sindikatuek eta aurre ikustekoa da Kataluniako gobernua eta segurazioeskik bestein bat eh autoritatere, Bartzelonako e, udaletxea eta bar, ba, geitzea, ez? E, protesta egun horri E, gero ikusi behar, ikusi behar atozen egunten zer gertatzen den, zeatzo gauean adibidez, ba, biolentzia irudiegeta liseritzen ari ginen bitartean hor, e, e, Puigdemont presidentea dagoeneko esan zuen, ba, okero sokerespan hau asteazkenean, eramango duela independentsia aldarrik apena, parlamentura, ez da? Mm -hmm. e, hau da, guur haindik sokean ginen bitartean, e, editarrak eh xokiang ginen bitartean ba bera dagoenekoia ja, nolabait eh, bide politikoa n eh, aurre ari zen, ez? Mm. E, ez dakit eh, ez taimit asmatuko te duen eh, bideo horrekin ze eh, nolabait atzo eh, prozesu soberanistak irabazi zuen kapital eh, simboliko horrek, eh sentzeagun violentzia pairatuz eta nolabait eh hori. Demokratziaren eh sentzeagun eh, titulua edo eslogana bere hartuz, eh, mundu maiaren, mundu, munduaren eh, biztara, ba, ea, polako eh, pausu politikoek, eh, zenbate beno, kapital simboliko hori, kuntsitzea, ekarriko ezote duten, eta eta jendearen babesa, es, gaur oso ondia dena, E, proiektu soberanistarekiko, eta bat ez ere referendumaan inguruan ikuste artikulatzen dena, ba, ea zenbateraino galtzen den, galt aitekeen, bidean geratu aitekeen berriz jende hori edo beraz, ef, ikuste horrengo pausoak, e, agintari katalanen pausoak e, lupaze begiratzekoak izango girela, eta ba, arriskua horre bere gaindutelako. Ez. Mm -hmm. Aritz galarraga erran bezala gurekin genuen Kataluniaz mintzatzeko, mil esker. Placer bat, mil esker zuen.